a çuat me Sliman njeriu që nuk farnamës pesë në ditë. Kështu për bëkit edhe. Atë disi. Kështu drejtësh mund ta vërtetua, dhjetë këtë sinale metodike për vargat kasë. La normalisht që kjo është një çështje për cilën dietarta e islamit janë ndarë në dy mënyra. Një vendim, thot, ca i që nuk i fanë 5 vaktet është përjetësisht në zgjarën në gjahendemit dhe as një jësht ka përdar për gjahendemit. Këny është një vendim. Dhe një vendimit tjetër që të gjithot, qofështën këny nuk i ma honë 5 vaktet, pra thot, po, vada i zoti i ka bo farësën. <laughs> oh, Unë kam odo, të njëmë prabër dhe shumë kam problemet e mija, gapimit e mija, zotin falë të tjere tjere. Grubi ty thonë që një dit këj një do të danë nga gjenemi dhe do tjetë për banorëve gjenemi Unë nuk kam që i ta vazhdojnë më situatën dhe të diskutimin, pse? Dëmë thonë, mos falje e pezvaktëve, i kam ledh djetarët e islamit dhe po diskutojnë tani Dovojnë ti tani, dovojnë me menje Djetarët e islamit janë mledh me i vend tjetë dhe sala, sala është danë në dy grube Një grupë thotë, aji që si falë pezvaktëve do tjetë për jetësishë në gjenemi Dhe grubit tjetë të të tjo, ka më zishtë që një dita i ka për darë për gjendemi, pra një dita i do darë në gjendemi, përshkap të agjëri imit, përshkap të sa e të e të e të e të e tësë. Betëm, ka që duhet me ndojë njërë për të tremë dhe për të frikësu. Pra, pas ka për tjeta, për të për për për për të kërës dhe me njërë për gjendemi. Pa vërsi se ne besëmë se, e dhe, duke mos falja për zvaktë d sepse zakonishtaj që nuk falën 5 zhvaktet ka problemi me cita tjerë. Zakonisht. E që e rët dhe koha e zanit, po bleftohen dhe kaj që e rënë cishme, besimin njën është se, mos falja 5 zhvaktet nuk e ndzjet njëri në për efeje, po është është për qështjive më të domozdoshme, ndaj të cita dhe, dhe besimtari, ose ndaj cikës besimtari duhet t'jitë korekt, në bas njësimit zotit është fatja 5 zh kur shifat ato regullisht ka beske zotit se do tjetë për badorve gjenetit. Gjërë e parë për cilë një ju do të pyte të në botë tjetër është namazën. Nëse punët me namazën në shkryt mirë, Allah u ka pëtë të gjeru të gjitha të të tjera. E nëse punët me namazën në këshkryt mirë, do të merët në logaritë të rrejtë për shdo të gjithë tjetër përveç sajë. Nësë alballum që na faljë, në të nga faljën dhe në shkrytë cilë dhe papë